Розділ двадцять восьмий, в якому йдеться про Олівера Твіста і розповідається про його дальші пригоди. «Щоб вам, вовки, перегризли горлянку», промимрив секс, скрегочучи зубами. «Якби ви мені попались, я б вам показав, ви б у мене порепетували». Вкладаючи ці прокльони, Всю люту злобу своєї відчайдушної вдачі секс зупинився, поклав пораненого хлопчика собі на коліна і на мить озирнувся на переслідувачів. У темряві й тумані важко було щось розгледіти, але повітря здригалося від крику людей та гавкоту собак, і звідусиль, здавалося, лунало тривожне бамкання дзвонів. «Стій, заяча твоя душа!» – гукнув грабіжник на Тобі Крекіту, який на своїх довгих ногах уже добряче його випередив. «Стій!» Після другого наказу Тобі зупинився, мов укопаний, подумавши, що пістолетна куля може його наздогнати, а з Сайксом зараз жарти погані. «Допоможи нести хлопця!» крикнув Секс, нетерпляче махаючи рукою своєму спільникові. «Назад! Чуєш?» Тобі вдав, ніби повертається. Але ноги самі відмовлялися нести його назад, тож він не так ішов, як тупцяв на місці, і захеканим голосом белькотів, що вертатись йому аж ніяк не хочеться. «Швидше!» – знову гукнув Секс, кладучи Олівера на дно сухої канави, і вихопивши з кишені пістолета. «Від мене однаково не вшийся. В цю мить гамір почувся зовсім близько. Сайкс знов озирнувся і побачив кількох переслідувачів, які перелазили через хвіртку в огорожі того поля, де він стояв, та двох чи трьох собак попереду. «Все, каюк Білле!» – крикнув Тобі. «Кидай, хлопця!» І З цією прощальною порадою містер Крекіт, воліючи краще загинути від кулі свого друга, аніж потрапити до рук ворогів, перша можливість була сумнівна, зате друга очевидна, чим душ закивав п'ятами. Сайкс зціпив зуби, озирнувся ще раз, прикрив розпластаного Олівера плащем і побіг понад живоплотом щоб відвернути увагу переслідувачів від того місця, де лежав хлопець. Там, де цей живоплід перетинався під прямим кутом іншим, Сайкс на мить зупинився, пошпурив геть свій пістолет і, перемахнувши через живоплід, зник. «Гей! Сюди! Сюди!» – загукав ззаду тремтячий голос. «Пінчере! Нептуне! Назад!» «До мене!» Собаки, яким ця гонитва певно подобалася не більше, ніж їхнім господарям, охоче послухалися. Переслідувачі, а їх було троє, зупинилися неподалік от хвіртки і почали радитися. «Я пропоную, а втім ні, я наказую негайно повертатися додому», – сказав найгладший з поміжних. «Усе, що влаштовує містера Джайлза, влаштовує і мене», – мовив другий, на зріст, але ж ніяк не худенький. Обличчя в нього було зовсім бліде, і, говорив він, дуже чемно, як це часто буває з переляканими людьми. «З мого боку було б невічливо не погодитися», – зауважив третій, той, що скликав собак. «Містерові Джайлзу краще знати». «А вже ж, – підхопив нижчий, – не нам сперечатися з містером Джайлзом. Ні, я знаю своє місце. Хвалити Бога, я своє місце знаю». Правду кажучи, цей чоловічок знав своє місце і взагалі, і зокрема. А те місце, де він саме перебував, було йому явно не до вподоби. Говорячи, він гучно цокотів зубами. Ви боїтеся, брітлзе, сказав містер Джайлз. Анітрохи? відказав містер Брітлз. Ще й як боїтеся, сказав містер Джайлз. Ви обманщик, сказав містер Брітлз. А ви, брехун, сказав містер Джайлз. Цей обмін шпильками. Був викликаний глузливим зауваженням містера Джайлза, а глузди. Врешті третій чоловік поклав край суперечці розважливо мовивши. Я вам ось що скажу, джентльмени. Ми всі боїмося. Ви за себе кажіть, сер, відрубав містер Джайлз, між іншим найблідший з усіх трьох. А я й кажу за себе, відповів цей джентльмен. Боятися за таких обставин цілком природно і зовсім не ганебно. І я боюся. Я теж підхопив Брітлз. «Тільки колоти цим очі зовсім не обов'язково!» Від цих щирих зізнань містер Джайлз полагіднішав і відразу признався, що він теж боїться, після чого всі троє крутнулися на підборах і з цілковитою одностайністю кинулися тікати. «Бігли вони, аж поки містер Джайлз...» Обтяжений найбільшою вагою та ще й вилами, дуже чемно запропонував зупинитись і дати йому можливість перепросити за все, що він з опалу наговорив. «Подумати лише, на що здатна людина, коли в неї скипає кров?» – мовив він по тому, як вибачився. «Я ж міг стати вбивцею. Їй Богу став би, якби ми спіймали одного з цих мерзотників». А що обидва його товариші відчували те саме, і кров у обох уже теж охолола, то вони спробували з'ясувати, чому їхній бойовий запал так раптово зник. Я знаю причину, сказав містер Джайлз, це все через оту хвіртку. А знаєте, цілком можливо. вхопився за цю думку Брітлз. Запевняю вас. «Наш наступальний порив розбився об ту хвіртку», – провадив Джайлз. «Тільки-но видряпавшись на неї, я відчув, як він полишив мене». За дивним збігом обставин, те саме неприємне почуття у ту саму мить перейняло і інших двох. Отже, ясно було, що в усьому винна хвіртка. Тим більше, що час, коли сталася та зміна, – в усіх трьох збігався з точністю до секунди. Тієї секунди, коли вони побачили грабіжників. Розмова ця точилися між двома чоловіками, що застукали лиходію. І мандрівним лудильником, який ночував у флігелі, прокинувся від галасу і приєднався до погоні разом із своїми двома дворняшками. Містер Джайлз. Служив дворецьким і економом у старої леді. Брітлз був їй з лакея. А що починав він службу ще зовсім малим хлопчиком на побігеньках, то до нього й досі ставились як до юнака, в якого ще все попереду, хоч він уже розміняв четвертий десяток. Підбадьорюючи себе такими розмовами, але тримаючись тісним гуртом і боязко роззираючись довкола, коли свіжий вітер шарудів у Верховітті. Чоловіки добігли до дерева, за яким залишили ліхтар, щоб світло його не підказало грабіжникам куди стріляти. Підхопивши ліхтар, вони бігцем припустили додому. І ще довго по тому, як їхні тельні постаті розчинились у темряві, Світляна плямка ліхтаря танцювала і блимала у далині, мов болотний вогник у випарах, що здіймається з драговини. Вдосвіта похолоднішало, туман стелився по землі, наче густа хмара диму. Трава змокріла, на розгрузлих стежках і у вибоїнах поблискувала вода. Вогкий, просякнутий смородом гнилизний вітер, глухо завивав у полях. А Олівер Усе лежав нерухомий непритомний там, де покинув його Сайкс. Що ближче до світанку, то холоднішим і пронизливішим робився вітер, і коли перший блідий проблиск світла замріяв на небі, то здалося, що він швидше віщує смерть ночі, аніж народження нового дня. Дерева й кущі, які вночі лякали своїми темними, непевними формами, Набували дедалі чіткіших і виразніших, звичних для ока обрисів. Уперіщив рясний дощ, і краплі його лунко застокотіли вгорі. Нарешті. Кволий болісний зойк порушив тишу. Хлопчик розплющив очі. Ліва рука, нашвидко перев'язана хусткою, заніміла і не слухалася, а хустка просочилася кров'ю. Насилу спромігшись сісти, він огледівся доокола, шукаючи допомоги, і застогнав от болю. Від холоду і немочі його проймав дрож. Він спробував був звестися на ноги, але здригнувся всім тілом і впав навзнак. Опритомнівши після нового, але вже коротшого нападу млості, Олівер відчув, як до серця його підступає тоскне передчуття, що він неминуче загине, якщо не вибереться звідси. Тож він підвівся і спробував ступити кілька кроків. У голові в нього паморочилося, він хитався, мов п'яний. Проте хлопець не здавався і, схиливши голову на груди, почвалав, спотикаючись уперед, сам не знаючи куди. В уяві його роєм кружляли якісь примарні, безладні картини. Ось йому здалося, що він і досі йде між сайксом і крекітом, який люто сперечаються між собою. Їхні слова чітко бриніли в його вухах. А коли він, відчуваючи, що осьось -ось упаде, неймовірним зусиллям волі прийшов до тями, то впіймав себе на тому, що сам розмовляє з ними обома. Потім він йшов уже кудись удвох із сексом, як напередодні. Повз них проходили якісь безликі люди, і грабіжник щоразу міцно стискав його руку. Зненацька бахнув постріл, він відсахнувся і з усі бідшу здійнявся глушливий гвалт. В очах його замехтіли вогні ліхтарів, усе потонуло в галасі та гуркотняві, і чиїсь невидимі руки підхопили і понесли його. І весь цей час, коли в Оліверовій уяві снувалися ці мінливі видіння, його не полишало невиразне, але непослабне відчуття болю який безнастанно мучив його і знесилював. Так він плентався вперед, невід'як пролізаючи між тахетинами огорож і крізь дірки в живоплотах, аж поки вийшов на якусь дорогу. На цей час дощ полив, як із відра, і під холодною зливою хлопчик отямився. Він озирнувся доокола і побачив неподалік якийсь будинок, до якого, певно, міг би добутись. Може, господарі зглянуться на нього, побачивши, в якому він стані, думав він, а як не зглянуться, то однаково краще вмерти біля живих людей, аніж сконати на самоті серед голого поля. Тож, зібравши останні сили, він подибав на нетвердих ногах до будинку. Коли він підійшов ближче, Йому здалося, що він уже колись бачив цю садибу. Окремих деталей він не пам'ятав, але образи її були йому наче знайомі. Садовий мур! Учора вночі на траві за цим муром він упав навколішки, благаючи розбійників відпустити його. Саме цей будинок вони намірялися пограбувати. Опізнавши його, Олівер від страху забув на мить про пекучий біль у руці. Його охопило одне бажання тікати, мерщій тікати. Але він ледве стояв на ногах, і навіть якби сили не полишили його тендітного дитячого тільця, куди йому було тікати. Хлопець штовхнув хвіртку, незамкнена вона відчинилась. Перейшов, заточуючись, газон, видобувся по сходах до дверей і тихенько постукав. Але тут сили зрадили його, і він осунувся, як стояв, прихилившись спиною до колон неширокого ганку. Саме в цей час містер Джайлз, Брітлз і лудильник після випробувань та страхів минулої ночі підживлялися в кухні чаєм та всякими наїдками. Взагалі містер Джайлз, не спускався до панібратства з простими слугами. Він ставився до них з величною поблажливістю, яка була їм приємна, але водночас не могла не нагадувати про його вище становище в суспільстві. Але смерть, пожежа, напад розбійників рівняють людей. Тож містер Джайлз сидів, випроставши ноги до град каміна і спираючись лівою рукою на стіл виразною жестикуляцією Було, мабуть, пів на третю, — розповідав містер Джайлс. А може й ближче до третьої, за точність не ручуся. коли я прокинувся, і, перевертаючись у ліжку приблизно отак, тут містер Джайлз повернувся на стільці і накрився краєм скатертини, ніби ковдрою. Почув, наче щось шарудить. На цьому місці оповіді куховарка зблідла і попросила покоївку зачинити двері. Покоївка переказала те прохання Брідлзові, Брітлз лудильникові, а той удав ніби не чує. «Щось шарудить», – провадив містер Джайлз. «Спершу я подумав, це мені здалося, і намірився знову заснути. Коли це чую знову, а таки шарудить». «А як воно шаруділо?» – спитала куховарка. «Отак ніби шурх, шурх, шурх пояснив містер Джайлз, озираючись на всі боки. «Ні, скоріше так, наче хтось шкрябав залізякою по терці для горіхів», – уточнив Брітлз. «Це воно так зашкрябало, коли ви вже прокинулися», – відказав містер Джайлз. «А тоді ще чулося шурх-шурх-шурх». «Ну, я відкинув ковдру». Провадив він, відгортаючи скатертину, сів у ліжку і прислухався. Куховарка з покоївкою разом вигукнули. Боже! І присунулися ближче одна до одної. І почув уже цілком виразно шарудить, вів далі містер Джайлз. Так, кажу я собі, Хтось виламує двері чи вікно. Що ж його робити? Треба, мабуть, розбудити Брітлза, поки бідолашного хлопчика не порішили в ліжку. А то він і не струється, як йому переріжуть горло від вуха й до вуха. Тут усі присутні подивилися на Брітлза, а той витріщив очі на оповідача, і аж рота роззяви від невимовного жаху. «Тож я ковдру себе», – провадив містер Джайлз, відкидаючи ще далі скатертину і свердлячи очима коховаркою покоївку. «Тихесенько встаю, натягаю». «Тут є дами, містер Джайлз», – нагадав йому лудильник. «Черевики, сер», – з притиском мовив Джайлз, обертаючись до нього, хапаю зарядженого пістолета, який завжди беру нагору з собою разом з кошиком і столовим сріблом, заходжу навшпиньки до Брітлзової кімнати, торгаю його за плече і кажу «Брітлзе, не лякайся!» «А тож, саме так ви і сказали», – стиха підтвердив Брітлз. «Здається, ми пропали, Брітлзе», – кажу я, – «але ти не лякайся». «А він злякався?» – спитала Коховарка. Ані ні відповів містер Джайлз. «Він виявив таку саму твердість». «Так, майже таку саму твердість, як я». «Я, мабуть, там би і умерла, взяла би вмерла», – зауважила покоївка. «Ви жінка», – сказав Брітлз трохи бадьоріше. «Брітлз має рацію», – кивнув головою містер Джайлз. «Жінка, вона жінка і є, що з неї візьмеш? Але ми, чоловіки, схопили з каміна потайного ліхтаря і рушили сходами вниз, навпомицки, в такій темряві, що хоч в стрель. приблизно отак». Містер Джайлз підвівся, заплющив очі і ступив два кроки вперед, наочно покача хтось постукав, мовив містер Джайлз удаючи цілковитий спокій. «Підіть, хто відчиніть двері!» Ніхто не поворухнувся. «Дивно, хто б це міг стукати о такі ранній порі?» – провадив містер Джайлз, обводячи поглядом, зблідлі обличчя присутніх і сам помітно полетнюючи. «Але відчинити все ж таки треба. Чуєте? Хто-небудь, відчиніть!» Кажучи це, містер Джайлз дивився на Брітлза, але цей молодик з властивою йому скромністю вважав себе, очевидно, не ким-небудь, а просто ніким, і тому не припускав навіть, що сказане може якоюсь мірою стосуватись і його. В усякому разі він нічого не відповів. Тоді містер Джайлз перевів погляд на лудильника – але той, виявилося, раптом заснув. Що ж до жінок, то про них не могло бути й мови. Якщо Брітлз погодиться відчинити двері в присутності свідків, сказав по короткій мовчанці містер Джайлз, то я ладен бути одним з них. Я теж, озвався лудильник, прокидаючись так само несподівано, як і заснув. Брітлзові залишилося тільки погодитись і трохи заспокоєні тим, що на дворі вже день, а в цьому вони пересвідчилися, відчинивши віконниці, троє чоловіків із собаками попереду вирушили до дверей. Куховарка з покоївкою, побоявшись лишатися в кухні без них, йшли позаду. За порадою містера Джайлза всі вони дуже голосно розмовляли. Зловмисника це мало попередити, що їх багато. Крім того, за блискучою ідеєю, що народилась у голові того ж таки винахідливого джентльмена, Перед покої собак змусили зняти несамовитий гавкіт, поприщемлявши їм хвости. Після всіх цих запобіжних заходів містер Джайлз міцно вчепився в руку ходильника, люб'язно сказавши йому щоб вибува не втекли, і наказав відчинити двері. Брітлз послухався, і наші сміливці, боязко визираючи одне в одного за плече, уздріли на ганку ніяке не страховисько, а бідного малого Олівера Твіста. Знесилений, неспроможний навіть слово вимовити, хлопчик тільки підняв свої обважні ліповіки, і подивився на них з німим благанням. «Хлопчик!» – вигукнув містер Джайлз, мужньо відштовхуючи назад лудильника. «Що з ним, га?» «По-моєму...» «Брітлзе! Дивіться! Пізнаєте?» Брітлз, відчинивши двері, опинився за ними. Тепер він визирнув, побачив Олівера і голосно скрикнув. А містер Джайлз схопив хлопчика за ногу і руку, на щастя за здорову, затяг до передпокою і поклав його там на підлозі. «Попався!» – збуджено загорлав містер Джайлз, обернувшись до сходів. «Попався один із злодієв, пані! Ось він, цей злодій міст!» Уховарка з покоївкою помчали нагору повідомити господинь про те, що містер Джайлз упіймав грабіжника, а лудильник заходився приводити Олівера до тями, щоб він, бува, не помер перший, ніж його повісять. Проте цьому гармидеру враз поклав край милозвучний жіночий голос, який стиха промовив згори. «Джайлзе! Я тут, міс!» Відповів Джайлз. «Не хвилюйтеся, міс, я не дуже потерпів. Він не чинив від чайдушного опору. Я його враз скрутив». «Тихше!» – озвалася дівчина. «Ви налякали мою тітоньку ще більше, ніж злодії. Чи той, бідолаха, тяжко поранений?» «Страшенно тяжко!» – відповів Джайлз із безмежним самовдоволенням. «Схоже на те, що він конає міс», – знов що сили загорлав Брітлз. «Може ви...» «Зійдете, подивитеся на нього, поки він ще не вмер». «Будь ласка, тихше, благаю вас», – відповіла дівчина. «Помовчіть хвилинку, поки я пораджуся з тітонькою. І вона вийшла, ступаючи так само тихо і м'яко, як говорила а повернувшись, звеліла, щоб пораненого обережно перенесли на гору до кімнати містера Джайлза, а Брітлза попросила мерщій запрягти коня і мчати щодуху до черці полікаря і констебля. «Може ви спершу все ж таки глянете на нього, міс?» – запитав містер Джайлз. У голосі його обриніла така гордість, наче Олівер був рідкісним птахом якого йому пощастило підстрелити на льоту. «Хоч одним оком, міс?» «Ні, ні за що, тільки не зараз», – відповіла дівчина. «Бідолаха, о, Джайлзе, благаю вас, поводьтеся з ним найласкавіше хоча б заради мене». Старий слуга подивився її слід з такою гордістю і любов'ю,